Domnul Peter, aici, restul români, maghiari, romi, care, cum, de ce, mie. Suntem aici internaționale Salem. Astea suntem noi, în seara asta. Uh, mersi, Dani, pentru introducerea aia faină. Uh, da, e fain ca să trăiesc împreună cu Dani. Am împărtășit aceeași baie, timp de... Nu, nu, stai, prima dată, același pat. Același pat. Eu cu Dani, în același pat. Uh, a fost interesant, ne puneam perini. Un, să nu ne atingem unul pe celălalt, aveam niște penii din rotunde uh, în mijloc, dar patul nostru era mai interesant, era din ăla tip, uh, uh, era și canapea în, în timpul zilei. Așa că uh, se, se lăsă, uh, deci o parte din pat, deci, era aici piciorul, eu stăteam pe partea asta, dacă da ne venea în mijloc și o meram pe marginea patului, tot patul, în timpul nopții, imaginați-vă, tot patul sus toate plapumele, tot, tă -tă -tă, noi unul peste celălalt, în fine, experiențe speciale am avut uh, și, uh, și în baia proprie, acolo nu o să intru, a uh, uh, fost fine., Anyway, uh, în seara asta uh, cred că Dumnezeu are un plan, chiar dacă Ted uh, a avut acele probleme la dinte, nu cred că Dumnezeu îi prins așa prin surprindere, ci cred că el a orchestrat anumite lucruri, așa că credem că Dumnezeu va face lucruri bine, bune în seara asta, amin? Uh, și chiar dacă în săptămâna ta a început puțin mai prost Cum s au întâmplat la mine Mi s-a stricat mașina Am rămas pe centură cu mașina BMV-ul, stăteam acolo Mi era rușine de firmă Că eu stăteam acolo cu mașina stricată Anyway uh, A venit Dani și m-a salvat Fratele meu uh, Mersi Dani, m-a scos acolo Chiar într-o curbă eram În fine, am reușit ca să scot mașina uh, și Dar după aia lucrurile au mers mai bine Am avut party cu oxigen Cine a fost la party, ne-am distrat, exact, a fost fain. De ziua României, mă, de 1 decembrie, noi aici, deșteaptă-te române, am cântat jocuri despre țara românească și toate, ne-am distrat. Așa că lucrurile au început să prindă puțină amploare în săptămâna mea și astăzi cred că Dumnezeu va face lucruri și mai faine în continuare, că deja au făcut multe lucruri super. Dumnezeu mi-a pus un, un, un cuvânt pe inimă și haideți să, haide să intrăm în în mesajul care Dumnezeu mi l-a pus. Aș vrea ca să fi pregătit, Dumnezeu vrea ca să-ți vorbească, El e prezent aici, la Biserica Salem, chiar pe bune, Dumnezeu chiar vorbește și mesajul care mi l-a dat, mi l-a dat chiar după ce Ted mi-a cerut Uh, să, să vorbesc, nu am fost pregătit nimica, și Dumnezeu imediat, pac, idei, idei după idei. Așa că eu cred că Dumnezeu uh, în mod special, El o știut cine va veni în seara asta, la seara de tineret și special pentru tine a pregătit ceva. Ok? Bun. Hai să deschidem Biblia la Luca capitolul 22, să citim câteva versete, Luca capitolul 22, versetul 31, uh, Luca 22 cu 31, uh, Cei care aveți Bibliele, deschideți-le. Cei care nu le aveți, sperăm să apară pe proiector. Bun, să începem. Vesetul 31 spune, Domnul a zis, Simone, Simone, Satan v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar eu m-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credința ta. Era Isus și cu Petru. Și după ce te vei întoarce la, la Dumnezeu, să, după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Doamne, i-a zis Petru, cu tine. Cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță și la moarte. Iisus i-a zis, Petre, îți spun că nu va cânta astăzi cocoșul până nu te vei lăpăda de trei ori, că nu mă cunoști. Și încă un verset, vreau să vă uh, mai pozitiv, uh, este următorul verset, Proverbe 24 cu 16. De fapt, amândouă sunt pozitive. Și spune în felul următor, Proverbe 24 cu 16, că cel neprihănit, de șapte ori cade și se ridică. Dar cel, cei răi se prăbușesc în nenorocire. Că cel neprienit de șapte ori cade și se ridică. Titul mesajului meu în seara asta este ridicăte, te dacă vrei să-ți notezi un titlu, este ridicăte. te Așa ca să ne rugăm, mă rog ca Domnul să-ți dea ție o inimă care să înțeleagă ce Dumnezeu vrea să spună. Să nu fie, ai nevoie de traducător. Okay. Hașin închidem ochi, hașin rugăm și ragătește din inimă ta. Doamne, vreau să-ți mulțumesc pentru o seară ca aceasta în care Doamne tu ne-ai făcut o ne dat această oportunitate să ne întâlnim împreună. Uh, nu numai să ne întâlnim unul cu celălalt, ci să ne întâlnim cu tine. Doamne, ci mulțumim că deja, Doamne de, de la primele momente, primele minute, Doamne, am văzut cum cum tu ești la lucru în seara asta, Doamne, și uh, și mă rog este ca tu să deschizi urechea fiecărei persoane prezente aici, ca să audă S înțeleagă cuvântul tău care vrei să-l spui în seara asta și apoi să-l aplice în viața lor. Ca apoi să fie schimbat și transformat și cuvântați. Mă rog asta, Doamne. Dar în același timp, mă rog, și îl leg pe Satan care a încerca, el este hoțul care a încerca să fure acea sămânță de credință care tu vrei să o semene în inimă lor. Satan te legă în numele lui Iisus Hristos. Ești legat. Și, Doamne, mă rog ca tu să deschizi mințile și urechile fiecare persoane să aude ceea ce tu. Vrei să îți spui în mod personal. Să mulțumim Isuse, când o așerar ca această și ne așteptăm la lucruri extraordinare în continuare. Și totul ne -am uh, fost mai mic, uh, ca orice copil. Uh, eu n-am fost chiar așa neast împărat, dar era un moment în care eram și un neast împărat, neascultător și obraznic. Uh, și voi cred că puteți sau puteți uh, spune că cam așa ați fost și voi. În fine, eram neastâmpărat și normal, dintre părinții mei, tatăl meu era persoana care aducea legea și îmi scotea, cum zicea el, gărgăunii din cap. Nu știu dacă ați auzit expresia asta, îmi zice, hai numai puțin aici să scot eu acei viermișori care i-ai tu. Și scotea foarte fain, eficient, tatăl meu avea o tehnică care va mai ziso. Uh, foarte eficient când era, când venea tati, numai când auzeam că tati vrea să vorbească cu mine. Oh, nu. Eram așa, știi? Simțeam ce urmează. Ehm, uh, simțeam durerea dinainte, o o o, o, o presimțeam. Uh, dar credea că nu era tati acasă, așa că mami trebea ca să ne pedepsească ea. Mami, o altă poveste. Euh, parcă de mami mi era mai groază decât de tati, din cauza că în cazul che era vorba de pedeapsă cu nuiaua, v-am mai zis uh, Deci ea nu, nu, nu, nu ținea ochii deschiși tot timpul când dădea cunoiaua, așa că era mai grav, dădea și nu știai unde te lovește. Și câteodată veneam pe mână, pe stomac, pe spate, pe față, cum nimerea. Uh, în fine, grav, grav de tot. Dar uh, astăzi nu o să vă vorbesc nici despre asta, uh, momente, amintirile ne răscolesc, cred că pe toți, că... Uh, Și dar o să vorbesc despre altă tehnică. Cât de dată mea, deci eram trei băieți. Eram neaștimpărați că deodată toți trei se rupea și nu iau voie. Nu rezista la la n. Adică o stai că mi-au găsea alea frumoase din aia de, de uh, cum se numește de, de salce, din aia, așa că așa tot uh, cum a fost palmaia care ați văzut o se se, uh, se conjura, așa de frumos se învârtea așa în jurul trupului tău. În fine, uh, Câteodată se mai și rupea. Că eram și băieți, TED era mai mare, mai tare, uh, mai mare și uh, se, se rupea. Asta e. Uh, și uh, un, un alt, o altă tehnică care, sincer, mie numai o singură dată mi s-a aplicat. Tehnică de pedeapsă, uh, La T de mai multe ori. Cred că și... Și la Dani, de, de câteva ori mai multe. De, deci la mine, eu eram puțin mai cu minte. Puțin, acuma, asta e adevărul și băieții știu. Uh, dar de data asta, nu știu, nu mai ții minte ce am făcut. Am fost obraznic, n-am ascultat pe maică mea și așa s-o nerva pe mine o, na, și a căutat. Nu iau, Unde nu iau-a? Dă-mi iau Și ceilalți, normal, ca și frații ai mei, nu i-o dat, sau nu știu, nu mai știu, nu s-o găsi, nu iau uh, N-am știut că ce urma să se întâmple era un coșmar și o dramă mai gravă decât, nu știu ce, filme din astea de groază. Au spus, căline, n-o bine, nicio problemă, n-avem nu iauă. Mergi și adu o plasă. Și eu, am înțeles, mami, dar ce vrei să faci, să-mi bagi capul în plasă? Zic, nu, n-am înțeles să mă bați așa, să nu văd, sau ce. În fine, am mers după plasă, când le mergi, merge în camera ta, ia toate hainele și pune în plasă. Când am auzit, mami, Mam, ce faci? Mam? s copilul tău, care tu mai ai născut, dar mami! Mergi acolo în camera ta, era supărat, supărată, nu știu ce am făcut. Și am mers în camera mea cu lacrimi, deja începea, știi copilul, să intre în manipulare. Mami, ne i să i și i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Imediat, repede, ia-ți, ia-ți toate hainele, le-am le pachetat, plângând, încercând. Uh, uh, Mami, dar te rog, nu mă lăsa, nu mă trimite afară. Nu, nu, nu, deci, dată, deci nu vrei să mă ascult nicio plâng, mergi unde vrei până la honorul dacă vrei. Și uh, am cercat toate variantele care le, le știam eu în momentul respectiv să pledez. Mami, dar te rog, nu mă, mă faci de toată rușine, toți vecini să mă vadă, Mami, nu. În fine, au zis, nu, ai făcut o mare... Nu, te, te rog frumos, nu mai, nu mai știu ce să fac cu tine. Am făcut probabil progresive. Și, ții minte, am ieșit afară. Cum am ieșit afară? Am să fac ușă? Să fac de rușine pe mami. Mamii, lasă-mă înăuntru! Și mamii m-au asigurat din dinăuntru, nu te las, pleacă! Ua, îți dai seama, respingerea aia a fost o traumă care am reușit ca să vă explic astăzi, după atâția ani. O trebuit atâția ani ca să mă vindec, să pot să vă spun ce s-a întâmplat în meu. Îmi fi în ochis ușa, am văzut că n-are rost să, să negociez cu ea, nu era cu cine să negociez. Și eram la etajul 4, anii 50, aici, pe strada Nufărului. Și am mers în cel mai cunoscut loc al meu, pe lângă apartamentul nostru. Și anume, uh, gaura de la Tomberon, de pe etajul nostru. Bă, nu știu dacă aveți la bloc astfel de... Noi aveam o gaură, o țeavă, în care aruncam gunoiul. Și eu eram persoana care de obicei trebuia să duc gunoi afară, așa că singur loc, aveam și o mică cămăruță acolo a noastră, a familiei noastre, el era singur loc care nu mai știam și mă simțeam aproape. Și am început să plâng acolo. Deci nu mai avea ochii mei, erau storși de lacrimi. Deci nu mai era niciun pic de... Deci eram așa în stare de șoc. Nu vine să cred că mama mea m-a răspins, m-a trimis afară. Dar ce n-am știut eu este că mama mea era acolo, la, gaura, la, la la vizor și se uita tot, tot, tot ce fac eu. Era ca și la telenovele, ce se întâmplă cu Călin. Și a văzut toată faza și m-a lăsat câteva minute. M-a lăsat, mami, în fine. O, nu știu dacă aș face tehnica asta cu copiii mei, dar o funcționat într-un fel. După câteva minute o deschis uh, ușa și o spus, Căline, hai aici, dacă promiți, că mă asculti, te las în altru. Mami, orice, spune. Și așa am fost vindecat și aia a fost, cred că, singura dată. O singură dată s-a întâmplat copilului mea, atât de cât țin o minte. Uh, și o, o situație din asta, nu știu, hai când trebuie așa, mă mă risc așa, când zic de voi, părinții moștri au aplicat tehnica asta? Numai așa, wow, ok, deci sunt câțiva, nu no, bun, ok. Nu știu, să facem uh, o asociație, asociația copiilor respingi, nu știu, poate la sfârșit mă gândesc. În fine, uh, deci, uh, o tehnică interesantă, dar, uh, sentimentele acelea uh, nu, nu cred că au fost mai groaznice. Mami, mai bine mă bați, mami, mai bine, dă, dă-n mine, dă-n mă tresează. Că oricum, mami n-avea așa mare putere. Dă, dă-n Dar nu mă, nu mă trimite afară, că respingerea aia și sentimentele de vinovăție, cum am putut eu să-i fac așa lui mami? Am, mă simțeam cel mai mare ticălor, cel mai mare păcătos. Uh, și sentimentele astea, câteodată îți nașpa, dar câteodată le avem, atunci când mai ales greșim față de persoane care le iubim. Și cu cât iubim mai mult persoana respectivă și greșim și persoana respectivă vedem că îi rănit sau rănită, cu atâta sentimentele alea negative îs mai puternice. Te simți vinovat, te simți cel mai mare păcătos, un om care nu poate, necredincios, ești, ești ultimul om din lume. Sentimentele alea uh, îs puternice între oameni, dar la fel de puternice îs și între noi, Și Dumnezeu. Și că de câteodată, când greșim față de Dumnezeu, văzând, știm cât de ne iubește, de la, de la ce ne-o salvat, cât, cât ce dragoste a avut pentru noi. Că o murit nu trebuia, dar o muri pur și simplu pe cruce. Înainte ca tu să îi și spui, te accept, cred în tine, te iubești și eu. Înainte să-i spui nimic. În timp ce erai păcatele tale, Biblia spune. În timp ce tu erai un ticălos, mincinos, curvar, de toate celelalte. Ca fiecare am fost de aici, de la Salem, una dintre păcatele respective sau altele. Și câteodată dăm în bară în relația noastră față de Dumnezeu și avem impresia că nu mai este nicio șansă de restaurare. Am dat-o bară și niciodată nu o să mai ies afară din gaura asta în care eu singur m-am băgat, eu am păcătuit, eu am intrat cu bunăvoie, de bună voie de nimeni în capcana asta a lui Satan. Vreau să spun în seara asta, înainte să mergem și să fim mai triști, că Dumnezeu mi-a pus pe inimă o încurajare. Și vrea ca, să, vrea ca să spună că tu mai poți să te ridici. Tu nu trebuie să rămâi acolo jos. Și interesant cum și Sefi a vorbit despre Catherine Coleman, o femeie care a dat-o în bară cu prima căsnicie. Și a rămas necăsitul trebuie până la sfârșit. O dat o îmbară cu căsnicia. Și ai spune, gata, viața ei este ratată. O dat o îmbară, cum nu s-o interesea? Acum eu nu știi, n-ai pus să-l întrebi pe viitorul soț, mă, ai mai, de ce ai părăsit-o pe fosta ta soție? Văi? Sau alte greșeli pe care poate tu le-ai făcut și unele dintre ele poate le-ai făcut acum câțiva ani. Și ai impresia că, că nu, nu, mai este, nu, mai, nu mai te poți ridica din starea aia. Ești ai dat și restul vieții cam așa o să meargă. Vreau să spun astăzi că lucrurile nu stau așa. Că Dumnezeu special m-a trimis pe mine să te încurajezi pe tine. A orchestrat totul ca să spună că tu te poți ridica, că El te poate ridica. Și uh, venim la ce s-a întâmplat cu Petru. Petru, un pescar care era destul de... nu se spune Biblia, era pescar care evident era de succes din cauză că au continuat și era în, în, în slujba respectivă și la, după ce l-a întâlnit pe Iisus de câteva ori, Petru, un om care era în jur de 30 de ani, spune cam așa se presupune, istoria spune, cam, cam atâți ani avea, el la, la, la cererea lui Iisus, la invitația lui Iisus, a fost gata să părăsească afacerea lui cu barca și cu toți prietenii lui care erau în aceeași afacere. O părăsit și a început să umble cu Isus. Și umblând cu Isus a început să vadă raiul pe pământ. Isus mergea în orașe și toți, toți, toți oamenii bolnavi dintr-un oraș, dintr oraș, sau sat, sau comună, toți erau vindecați. Intra în anumite orașe și, bă, erau toți din orașul ăla eliberați, pe lângă vindecați au văzut puterea Lui Dumnezeu extraordinară, au văzut o dragoste cu nu m mai întâlnit niciodată la Iisus. Au petrecut cu El în aceleași case, în aceleași corturi, împreună cu El trei ani și jumătate. Trei ani și jumătate. Și au ajuns în acest timp să ajungă să fie unul dintre cei trei cei mai aproape de, de Isus, El, cu Iacov și cu Ioan. Și ne aflăm în... în pasajul care tocmai l citit, ne aflăm la ultima cină, nu știa el, dar Iisus știa. Ultima cină care urma să aibă ei 12 împreună cu Isus. Până la urmă fost doar 11. Dar, în timp ce erau acolo la masă și vorbeau, Isus vine și îi spune lui, lui Petru, Petru, Iisus știe tot ce, ce urmează să se întâmple. Petru, tu nu știi, dar în seara asta, Te vei de mine de trei ori. Te vei lăpăda că mă cunoști. Eu? Băi Iisus, trei ani jumate. Mă cresc chiar așa de slab. Vreau să spun că cât timp ești în biserică și cât timp nu treci prin încercări, ți se pare că uh, ești puternic. Dar adevărata mărime a credinței tale și, și relație și cunoașterea lui Iisus Va ieși la ideală doar când vei trece prin încercări. dar când va veni focul. Așa că te încurajez să nu te mândrești. Chiar Biblia spune, mai bine nu te mândri. Nu te mândri. Ci doar, la, mândrește că Dumnezeu te iubește pe tine și că te-o salvat de unde ești. Nu te mândri. Pentru că numai atunci vei putea ca să știi exact. Și nu judeca pe alții că au căzut. Pentru că dacă ar fi, ai fi tu în situația respectivă. În fine, Petru... Nu înțelegea. cum adică eu pe tine și vedem acolo. Eu! Iisus, dar eu scata gata să, să merg în temniță dacă vrei. Cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță și la moarte, îi spune Petru. Și după cum bine știm, Iisus îi spune, auzi, eu m-am rugat pentru tine. Eu am mijlocit pentru tine. Dar nu cumva să-ți pierzi credința. Fiindcă credința este acel lucru care te ține pe tine legat de Dumnezeu. Este acel lucru care, care te poate scoate afară din gaura în care tu te afli. Dacă îți și credința în cine este Dumnezeu și ceea ce l-a făcut pentru tine, atunci nu mai ai nicio speranță. Dacă îți lași... Acum, credința nimeni nu ți-o poate fura, atenție, și numai tu poți să renunți la ea. Și e greu. În momentele în care, prin care a trecut Tetru, Nici nu și-o fost ca într-un vis. Era seară, se rugau cu Isus, tot era ok, el a mers la culcare, s-a trezit, o, wow, au venit niște oameni și i-au conjurat și el o scos abia, o, tă, o tăiat urechea unei, Iisus o vindeca, e vis probabil. Și după aia ajunge Iisus să fie legat, dus toți ceilalți, fug, Petru, el, eu, eu sunt credincios încă, că era parcă un vis pentru el. Și ajunge, ajunge exact acolo în, în cercul și în aceeași, în aceeași, cum ar fi o col unde era Isus era acolo și el sta stătea împreună cu ceilalți slujitori Și încep oamenii să-L întrebe, bă, dar tu semeni, unde te-am văzut? Parcă în templu tu cu Iisus. A, nu, nu, nu, nu, nu, cred că nu merge. Ok. Îi se părea că e un vis, a nu-mi de dăm seama exact starea lui. Poate era puțin amețit, era și seară, era chiar noaptea, târziu. Și îi mai întreabă încă cineva, bă, tu ești galilean, că te cunoaște, imediat accentul. Așa cum și noi cunoaștem moldovean, imediat, pa imediat ești moldovean. Dar tu ești galile Ah, A, bă, eu cred că ești puțin adormit, ai băut ceva? No, bun. Și după aceea merge o fetiță, mă. O fetiță spune, n-am știinit, am făzut acolo. Terminul dată, terminul nu-i cunosc pe nimeni, terminul, ieșiți de aici. Lăsați-mă să mă încălzesc. Și pac. Și numai dintr-o dată, s -s, cântă cocoșul. Și momentul ăla se trezește, Petru, wow. Nu i-a venit, venit să cread, Biblia spune o plâns. ai ieșit afară și a plâns cu amar. și da dat seama de respectiv. respectivă. Cuma Petru putea să rămână acolo. Și putea să toate planurile și tot ce a făcut Iisus în viața lui putea să se termine exact acolo. Asta ar vrea satan. Acela lucru ar vrea satan cu viața ta. Ai făcut o prostie, ai păcătuit, cum s-o întâmpla? Cum adică nu mă cunoști? Trei ani de zile am umblat împreună. Toți ne-au văzut. Și tu poți să-ți așa că nu mă cunoaște. Că vine o fetiță și doi slujitori, servitori, nici măcar nu erau oameni cu influență, nimic. Oameni slavi, cum ar fi, pe respectivă. Și te lași. Exact așa. Și satan va căuta să pună capcane în viața ta ca să te facă să cazi. Ideea nu-i... Și noi se întâmplă ca să cazi. Dar dacă ești un om care... Ții de credința ta. De credința ta că într-un Dumnezeu, care și față de fiii risipitori, El este cu brațele deschise și așteaptă ca ei să vină înapoi. Un Dumnezeu a cărui dragoste niciodată nu se va schimba și că nimic nu te poate despărți de dragostea pe care El o are față de tine. Dacă îți, îți ții această credință, și în mijlocul, și dacă, în, în, și dacă ai această credință, și dacă a ajuns în cele mai de jos gropi ale lumii, gropi ale păcatelor, gropi ale ce tu, ar răzvrătirii, ar ce vrei tu, și de acolo încă mai este o șansă, cum s-a întâmplat cu Petru. Și de acolo mai este o șansă. Vreau numai ca să vă citesc câteva versete despre, despre dragostea lui Dumnezeu și cum anume El nu, nu încetează ca să ne se ne ierte. În, în, în, în Psalm 103,8 Nu trebuie să spune Domnul este îndurător și milostiv Îndelung răbdător și bogat în bunătate El nu se ceartă fără încetare El nu ține mânia pe vecie Nu ne face după păcatele noastre Nu ne pedepsește după fără legile noastre Ci cât sunt de sus cerurile față de pământ Atât este de mare bunătatea lui Pentru cei ce se tem de el Cât este de departe răsăritul de apus Atât de mult depărtează el fără de legile noastre De la noi Cum se îndură un tată de copiii lui așa se îndură. Domnul de cei ce se tem De El Și de, de asemenea spune în, în Romani Roman capitolul Roman capitolul 8 Romani capitolul 8 cu versetul 26 spune în felul următor Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbucinea noastră Căci nu știm cum trebuie să ne rugăm Dar însuși Duhul mijlocește Pentru noi cu suspin negrăită Pe lângă Iisus Hristos care mijlocește pentru tine Alors veniște pe Duhul Sfânt, care te în, în timp ce ești în groapă respectivă, nu știi ce să, ce să mai vorbești cu Dumnezeu. Cei, Duhule Sfinte, amintește-ți cum să mă rog. Ești în situația asta, am păcătuit, am dat o în bară, m-am lăsat prins de capcana lui Satan. Ce să mă rog? Și Duhul Sfânt te va ajuta. De ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Vesetul 33. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprieniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit, dar mai mult. El a și înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocesc este pentru noi. Cine ne va despărți de dragostea lui Ne cazul sau sântorarea sau prigonirea sau fametea sau listra de îmbrăgăminte sau primejea sau sabia după cum este scris. Prin pricina ta dați morții toată ziua, suntem să godiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Dacă îți menții această credință, că dacă îți mărturisești, mărturisești păcatul, El este credincioș și drept ca să te ierte și să te curățească de orice nelegiuire. El, în fața lui Dumnezeu Tatăl, se va ridica în apărarea ta. Și dacă tu crezi aceste lucruri, chiar a intrat în cea mai gravă gaură neagră din viața ta și treci prin cele mai grave voi ale plângerii. vreau să spun că avem un Dumnezeu și vreau să te încureai. Ai un Dumnezeu care va fi cu tine, a promis, la bine și la rău. El nu va fi numai bine, la, la bine, doar când lucrurile îți bine. Avem impresia asta. Doar când eu îl ascult pe Dumnezeu, doar atunci, atunci o să fie lucrurile bine. Poate avem impresia asta din cauza părințelor noștri. Nu, noi avem un Dumnezeu care la bine, când ești pe sus, pe vârful muntelui, când lucrurile îți merg când totul e țais, dar în același timp, El este cu tine, dar în același timp și când ești prin valea umbrei morții și simți că nu mai ai niciun prieten, simți că toți ți-au părăsit, El este tot cu tine. El nu te va părăsi. Cine te va despărți de dragostea Lui? Strântorări, păcate sau orice altceva, dar păcatul de desparte dar dacă tu menții credința, o singură rugăciune care îți cer te aduce înapoi. Și ca fiul risipător, așa cum era și mama mea să uita prin acel vizor, așa este și Dumnezeu. El te așteaptă. Și dacă au trecut 10 ani, 10 ani de când tu l-ai urmat pe El, 10 ani, sau 20 de ani, El tot este pe acolo și se uită. Ca și tată din, din, din pilda fiul risipitor, când vine fiul meu. Și el Iisus mijlocește pentru din Dacă ai fost odată a lui, El stăl la dreapta Tatălui și mijlocește pentru tine și te cere înapoi din mâinile lui Satan. Doar credința aia, care în momentele astea, eu cred că Dumnezeu vrea ca să ți-o dea din nou. Acel scut al credinței care s-a sfărmat din cauza că Satan a aruncat niște minciuni grele împotriva ta, ca niște săgeți, s-a sfărmat, s-a făcut bucăți credința ta. Astăzi eu cred că Dumnezeu m-a trimis să lipească înapoi acel scut al credinței. Să încep să te împotrivești acelor minciuni, săgeți, arzătoarea lui Satan și să ziceți să spui, știi ce? Știi ce? Nu-i adevărat. Cuvânt. Dumnezeul meu e un Dumnezeu iubitor care nu obosește să-i El vrea ca să mă îndepărteze. Dacă eu îmi cer iertare, vrea să mă îndepărteze păcatul meu. Cum este de departe răsăritul de apus? Adică nu poți răsăritul să se întâlnească cu apusul este două lucruri opuse. Adică, nici. Nimica, e o distanță imensă care El vrea să pună între tine și păcatul tău. Dar ca fiul risipitor, ce va trebui tu să faci? Va trebui să-ți de această bunătate a Lui Dumnezeu. Și din mijlocul gropitare, și dacă ești la Salem și vii la Salem, fiindcă lucrezi cu tineri și cu copii și adolescenți, îmi dau seama, să fii aici în biserică, dar tu să fii fiul risipitor sau fiică risipitoare. Și să fii de parte de Dumnezeu. Și poți să fi ani de zile. Câteodată surprins, dar câteodată ani de zile. În biserică ești, poți să fi pierdut. Dar Dumnezeu în seara asta îți spune ca și acel fiul risipitor. Amintește-ți. Fiul risipitor și-a amintit cum era în casa tatălui său. Amintește-ți și eu vreau să-ți amintesc ce, ce Dumnezeu, ce tată avem. Un tată bun care te așteaptă. Și Am ți și vin înapoi la el și ce ți plânge-ți păcatul cum s-a întâmplat și cu Petru și cum s-a întâmplat și cu mine, plânge-ți păcatul plânge-ți păcatul și lasă-te de el. Și Biblia ne, pro ne promite în 1 Ioan 1,9 că El ne va ierta dacă ne mărturisem păcatele și ne va curăți de toate murdările, gunoaile, tomberoanele pe unde ai umblat tu, le va scoate din viața ta. Toți acei demoni care au intrat în viața ta datorită faptului că tu ai păcătuit Și le-ai deschis ușa. Și a avut o intrare liberă. Iisus te poate elibera de toți. Și te poate curăți. Tu te poți ridica cu ajutorul lui Dumnezeu. În anul 1924 a fost un atlet scoțian olimpic. ajuns la Olimpicele din Paris. Și persoana respectivă, el era un creștin adevărat. S-a născut în o familie de misionari chiar în China. Și a mers înapoi pentru studii în Anglia și în Scoția, în Edinburgh și acolo el a a stat pentru principiul Lui Dumnezeu. A spus, eu duminica, eu nu o să alerg duminica, era unul dintre convingerele lui. I e, e, e ziua mea care eu voi fi cu Dumnezeu la biserică. Și chiar în ziua respectivă a fost pusă cursa la care el, el era campionul, avea cel mai mare record de 100 de metri. Era cel mai bun. A spus, pare rău. O să alerg altă cursă, dar eu duminică nu o să ale. Și acest om, în timp ce se califica, a, a, a alergat o cursă care aș vrea ca să o urmărim, dacă ești gata să fii, și aș vrea să vedeți cum anume un om care, și, care a avut credință în Dumnezeu, că numai Dumnezeu te poate ajuta să te ridici în momente din astea slabe. Aș vrea, aș vrea să stinge puțin luminile și să urmăriți ce a făcut el. La o curs å Arribe onee Venkte, men i leser E extras byrne Resur Acest om, Eric Little a continuat, a câștigat, s-a calificat și a câștigat campionatele mondiale la cursa de 400 de metri, dar nu le-a fugit duminică, ci într-o altă zi. El s-a ridicat. Exact așa cum astăzi întreg cerul te încurajează pe tine. Ai o șansă. Ai o șansă să te ridici. Și Dumnezeu însuși, așa cum i-a spus lui Petru, înainte să fi căzut, știi ce i-a spus Isus lui Petru? Și tu când Te vei întoarce la Dumnezeu, le țin, țin minte. Tu când te vei întoarce la Dumnezeu, încurajează pe frații tăi. Iisus, înainte ca el să cadă, fiindcă Iisus știe toate, le-a și -a încurajat. Auzi, tu o să te ridici. De ce? Fiindcă omul neprihănit, și dacă cade, de șapte ori, de șapte ori se ridică. Și vreau să spun, în viața mea am căzut de mai mult de șapte ori. Și după ce l-am... L -am, l -am, l am ales ca să-L urmez pe Hristos, dar vreau să spun un lucru, am decis acum 11 ani, când mi-am redidicat viața mea lui Dumnezeu. Indiferent de câte ori o să mă doboare Satan, indiferent de câte ori o să mai păcătuiesc sau o să mai să fac greșeli în viață, un singur lucru știu, Satan mă urăște și e dușmanul meu numărul unu și Dumnezeu mă iubește cu o dragoste așa de intensă încât sunt încurajat și cred că prin el mă pot ridica de fiecare dată. Și aș vrea ca și aceasta să fie mantrata, ta, aceasta să fie motoul vieții tale, indiferent de câte ori satan poate te doboară și te, te, te trimite jos într-o gaură cu ajutorul lui Dumnezeu, prin Hristos, totul, totul prin Hristos care mă întărește. Așa că în seara asta, Dumnezeu vrea să te încurajeze să te ridici. Așa cum Lazar, Dumnezeu, Iisus i-a spus lui Lazar, Lazar ieși afară din mormântul în care te afli. Astăzi am simțit că Dumnezeu vrea să-ți spună ție Ești tu afară din mormântul depresiei, din mormântul păcatului în care tu te afli, din mormântul morții în, în, înspre care tu te îndrepti și vin înapoi. Fiindcă prin mine tu vei putea face totul. Uitând ce este în urma mea, spune Pavel. A, ui, și aruncându-mă spre ce înainte. Uite trecut. Dumnezeu vrea ca tu să treci de trecutul tău. Dar ca să treci de trecut și să trăiești prin victorie, numai pe la cruce poți să treci. Să face această schimbare de 180 de grade. Și în tu vei face asta. Ve alerga spre ținta chemării cerești și o să-ți îndeplinești chemarea ta și o să dar chiar la chapter, duc câțiva ani Dumnezeu vrea să restaureze acei ani și vrea să-ți dea înapoi, țara ta promisă vrea să-ți dea înapoi cerul care, care era sortit pentru tine, dar care satan ți l-a furat aș vrea ca să închidem ochii și aș vrea ca să ne rugăm exact persoanele care au nevoie de acest mesaj Și tu personal ai făcut această seară posibilă și acest mesaj. Și vreau să-ți mulțumesc. Doamne, să-ți mulțumesc că Tu ai vorbit atător inim în seara asta. Și cred că, Doamne, n-a fost în zadar. Și, Doamne, Tu vrei să vezi mai mulți, fii și fii ce risipitoare, că se ridică afară din gunoiul în care poate se află acum al păcatului și revină apoi în casa ta. Pentru tu vrei să îi restaurezi, vrei să le dai din nou haine curate, să le cureți hainele prin sângele tău. Și tu vrei, Doamne, să restaurezi, să le dai inel, ca ei să, fi, să aibă din nou autoritatea care o aveau înainte. Și de asemenea, tu vrei, Doamne, să-i să binecuvintezi din nou, așa cum ai făcut pentru fiul risipitor în pildă. Îți mulțumesc că ești un tată iubitor. Și nu obosește în a ierta. Și, și plăcerea inimii tale este să restaurezi vieți. Și să distrugi lucrările lui Satan. Îți mulțumesc. Aș vrea ca să stai într-o atitudine de rugăciune și continuăm să ne rugăm și aș vrea ca să cum avem obiceiul aici, la, la, la Salem, În timp ce vorbeam despre fiul risipitor, poate că avem aici persoane care niciodată nu și-au predat viața lui Dumnezeu. Sau ți-ai predat viața, dar datorită greșelilor tale A ajuns departe de Dumnezeu. Înapoi la păcatele vechi. Vreau să spun, Dumnezeu a orchestrat seara, după cum ai observat, special pentru tine. Și asta mi-a și pus pe inimă și... special pentru tine. A vrut să se reveleze ție, tu să-L cunoști. E Dumnezeu iubitor, care nu îi place să te vadă când eșos. El vrea, inima lui este să te ridice. Inima lui, eu văd asta în viața mea de atâtea ori m-a Și vrea să o facă și pentru tine El vrea să te elibereze de acele lanțuri Care Satan le-a pus asupra vieții tale Datorită Faptului că tu ai deschis ușa prin păcatele tale Dumnezeu este singur Prin Iisus Tu poți să fii liber Tu poți să fii iertat Cerul poate fi a tău Și astea nu sunt exagerări E exact adevărul Sună exact așa de bine pe cum l auzi E pentru tine Dacă tu ești acea persoană care ori nu ți-ai mai predat niciodată viața, dar sau ți-ai predat, dar l-ai părăsit pe Dumnezeu. Astăzi vrei să te reîntorci. Ești fiu sau fiică resipitoare. Ai resipit ce Dumnezeu ți-a dat? Talentul, abilitățile tale, banii tăi, timpul tău, energia ta, ai resipit o pe lucruri care nu ți-au nici adus plăcere decât de moment. Și după aia ți-a dus numai durerea, cum vorbea și Otilia. Astăzi, Viața ta poate fi schimbată, tu te poți ridica din mijlocul acestei mocirile și viața ta poate să iau întorsătură de 180 de grade acum, în timp ce iei o decizie. Și anii care satan ți-a furat, Dumnezeu ți poate da înapoi. Dacă tu ești acea persoană, aș vrea împreună cu mine să te rogi următoarea rugăciune. Aș vrea împreună cum este rogi. Câte? Vreau numai, să văd, numai așa ca să văd, printr-un semn, numai câte persoane sunt acele persoane. Nu trebuie să vă uitați ceilalți. Numai vreau eu să știu câte persoane sunt aici care se roagă acea rugăciune. Alcineva, Mulțumesc. Alcineva. Tu ești acea persoană. Dumnezeu îți vorbește ție și tu știi asta. Alcineva. Alcineva. Aș vrea ca să ne rugăm cu aceste persoane nu mai multe mâini peste tot în sală aș ca să te rogi împreună cu mine tu dacă ai ridicat mâna, aș ca să te rogi din toată inima imaginează-ți ca fiul risipitor ești în fața tatălui și spune din toată inima spune următoarea rugăciune tată recunosc am păcătuit împotriva ta și împotriva oamenilor te rog să mă ierți spală de murdăria mea prin sângele Tău, Isus. Curăță-mă de toate murdările care le-am lăsat în viața mea. Te rog să mă liberez. Cred că Tu poți și Tu vrei. De astăzi vreau ca Tu să fii Dumnezeul meu salveazå de la pæcatele mele și fii, Domnul meu. De tine Alex å ascult. De azi inainte. Sper å småtsumis at må iert og må har fost i în... dacă har fost i în... an... de-a lungul anilor parca satan tot a reușit să te facă să caz în anumite capcane vreau să spun că și pentru tine Dumnezeu vrea ca să înce... să, în... să închidă acest ciclu din viața ta și eu cred că Dumnezeu vrea ca să te elibereze complet aș vrea tot să ne ridicăm picioare și aș vrea dacă tu ești acea persoană și Și, cele, și persoanele care v-ați predat viața. Aș vrea ca să, în momentele astea, avem, avem, vrem ca să te ajutăm să spunem exact ce urmează odată ce ai luat decizia asta. Și uh, un prieten bun de-al meu, uh, un om care e aici în cartier, a făcut și el multe prostii, dar Iisus l-a salvat și pe el, cum a salvat și pe mine, uh, și un om extraordinar vă așteaptă în față Ionuț, uh, cunoscut și Seraia, de la trupatul Namis, este acolo în spate și ar vrea ca să vorbească cu tine și ar vrea ca să, să te ajute să știi ce să faci dacă astăzi a fost prima dată când tu ai decis să-L urmezi pe Iisus Hristos așa că El te așteaptă puteți, hai să aplaudăm pe cei care au luat decizia asta chiar acum dacă trebuie să iei un prieten, ia un prieten și aș vrea să, mergi, o să mergeți într-o sală împreună cu Ionuț noi ceilalți rămânem aici și a, a, a, aș vrea ca să să mai fac încă o chemare Pentru aceea între voi care de câțiva, de câțiva timp parcă cădeți în același capcane și vă simțiți ca și Petru, dar cum nu vine să cred că am putut să fac o greșeală ca și asta. O mai greșit Petru când timp era cu Isus. dar îți dai seama și ești pus simplu poate săptămâna asta s-a întâmplat ceva. Vrei ca Dumnezeu să rupă acea putere de peste viața ta și vrea ca vrei să-ți dea o putere ca tu să trăiești în victorie și nu să fii învinț. Să fii un victor și nu un învins, Un învingător și nu un învinț. Dumnezeu în seara asta, El vrea ca să restaureze și vrea să-ți dea acea putere. Vrea ca să te elibereze. Sau dacă într-un domeniu poate în timp ce am, am spus să se ridice mâna, poate într-un domeniu anume, uh, ai dat-o în bară și vrei ca, să, vrei ca iertarea Lui Dumnezeu, își vrei să vii la altar. Tu deja ești în biserică, dar în anumite privințe, în anumite domenii, L-ai părăsit pe Dumnezeu. Vreau ca să vii, vreau să-și ceri iertare aici la altar. Vreau ca să schiz altar, aș vrea să deschid altarele și aș vrea și puteți să veniți în față, aș vrea acolo să vin în față, să încep să să vorbești cu Dumnezeu să începi să îi ceri, Doamne ajută-mă să rup acea legătură acel păcat care tot vine înapoi te încurajezi să vii fiindcă Dumnezeu în timp ce tu faci un pas al credinței și te ridici poate de la scaunul tău, El vrea ca să te ridică afară din groapa în care poate satan te-a târât și te-a șmecherit ca să ajungi în ea, Dumnezeu vrea să te libereze, vrea ca tu să fii liber Și așa cum Petru s-a ridicat și a fost unul dintre stâlpii bisericii, tu te ridici din acea, această perioadă de mediocritate. Poate este vorba de mediocritate. Ai ajuns un fiu mediocru în dragostea ta. Dumnezeu vrea să te libereze de mediocritate. A început să lași îndoielile și necredința să-ți înnece pasiunea ta pentru Iisus Hristos. Astăzi Dumnezeu vrea ca să te restaureze și chiar în timp ce era una rugăciune, Dumnezeu ne-a vorbit, vrea să restaureze pasiunea care avea în trecut. Dar trebuie să te lași poate de anumite păcate, trebuie să te lași pe el să curețe, nu poți să, să, să fii cu un picior în lume și în același timp. Și cu Dumnezeu trebuie ori îl lași pe să salveze complet și îl asculți, ori altfel nu funcționează și ce ești în față, aș vrea ca să încep să intri în rugăciune și-ar vrea tu să-i mărturisești dacă este vorba de păcat, îl mărturisești, poate mediocritate, iartă-mă că în loc să las și emoțiile mele ca să arate dragostea mea față de tine, le-am le lăsat și am lăsat îndoiala și am lăsat frica de oameni să mă anihileze. Acolo unde ești, aș vrea ca să ceri, să strigi. Ceilalți care sunteți încă la scaunele voastre, Aș vrea ca să nu te mândrești, poate ne-ai căzut săptămâna asta. Ar vrea să îți cer lumea, Doamne, ajută-mă să fiu tare în credință. Doamne, ajută-mă să citesc cuvântul tău. Ajută Doamne ca să stau ferm în credință, dacă când va veni încercările, când vor veni încercările și poate vor veni, poate îspițire. Doamne, ajută-mă să fiu puternic în credința mea în tine și în cuvântul tău și în puterea care vine de la tine, ca să nu cad în acele momente. Ceri Doamne, îmi se remește Doamne, am nevoie de tine. Doamne, să nu car. mă reștim doamne credința, întărește-mă. Să nu uit, Doamne, ajută-mă să fiu puternică în aceste momente de slăbiciune și de încercare, să nu pierd credința mea. Hai să-ți stigancă tretunezeu.